Radio Tiana presenta L'embalat Esa guerra Que no venga la paz Esa música me pula Que no puedo más Molt bé, bona tarda a tothom, bona tarda oients Estem aquí per presentar l'embalat Com cada setmana sabeu que a aquesta hora a les 6, de 6 a 7 estem amb vosaltres I avui voldríem fer un programa especial eh, Ara després en Pep us ho explicarà però voldríem que fos tot referit a les festes de Nadal, perquè aquest programa durant aquests dies es passarà per antena i segurament tots els dies de Nadal, i any nou, i reis i això, pot ser possiblement que algun dia els, els sentiu repetit. Eh? Per tant, voldríem avui que els oients que ens truquin, si pot ser, demanaríem que fos referent a les cançons de Nadal, perquè ja que es passarà aquests dies sempre fa més gràcia. De totes maneres, Pep, eh, tirem endavant això. Sí, sí, sí. Si demaneu una altra cançó el que faríem seria mirar de posar-la o bé al final o posem al proper programa. La idea és eh, que demaneu cançons de Nadal. Hi ha moltes cançons que no són les típiques de, de Fum, Fum, Fum i El Portal de Violent i si us en recordeu d'una d'aquestes que us fa gràcia eh, doncs la truqueu i ens ho feu saber i intentem trobar-la de tot més en tenim un bon requisit de cançons divertides de Nadal que esperem que us facin passar una bona estona doncs pues mireu, el telèfon nostre és el 93 465 75 79 i us diria que nosaltres tenim una taula ja preparada per coses de Nadal tenim aquí unes neules, torrons el cava que el tenim en fresc ho hem portat perquè així entrem en l'ambient ja de les festes de Nadal tenim l'arbre a la plaça o sigui que voldrem després brindar amb tots vosaltres per les festes que s'apropen, eh, Pep? Sí, no sé si aguantarem fins, fins no, al final. de dir. No, tenim, les tenim les una taula, de... bueno, bueno. Inclús ens ha arribat una coca, que donem les gràcies a qui ens l'enviava. Sí, sí, la jefa. <laughs> <laughs> Aviam, eh, abans que res, tenim localitzada la cançó que ens va anar mal a la Fe, el que passa és que eh, la posem al proper programa la cançó de Joan Ramon Bonet sí. i així comencem ja amb, amb picarols o sigui, de bon començament eh, Pep, la deixaríem per quan tornéssim o sigui, que fec, la teva cançó la tenim que ens vas demanar, però com que volem fer un especial de Nadal i, i les festes, avui ens dedicarem a fer això Exacte. i la, la setmana que ve o, o l'altra, quan tornem és no? la, sí, uns dia serà jo crec, Pep, que tenim una aquesta. trucada eh? ja? sí, ja, ja bona diem. tarda Bona tarda. Hola. Ah, hola, Pepita. Bona tarda. <ríe> deixa'm es trucar de seguida, eh? Sí. No sigui cas que me l'aprenguis. No, o pot ser que després no poguessis entrar, perquè la setmana ah, passada... això. Va ser una mica difícil poder sí. entrar al programa, però molt bé d'haver trucat Ara, abans. Abans que comencin, deixa'm a agafar es Escolta, Pepita, sí. ja saps que diem que fem les cançons aquestes de les festes de Nadalenques, eh? Nadalenques, sí. sí. Per sí. Això, que la que vull jo és... Fum, fum. Molt bé. Aquesta és una típica, eh? Fum, fum. Fuego no, eh? No, no, fum, no. Fum. Eh, bueno, tenim vàries versions. No, no començo el 25 de desembre, em sé, si, oi? Sí, sí, sí. Eh? sí bueno, anem adalentats. A, A veure, sí. Pepita, que et direm una... Mira, eh, posem tenim. una versió que tenim eh, d'una coral, coral infantil de Montserrat, que és molt bonica. Ah, doncs pues aquesta, la canelleta, sí. Eh? Molt bé, doncs aquí sí. la tenim. Doncs pues aquesta... Molt bones bueno, festes. Bones festes, Pepita. Igualment. Que vagi molt bé. Cuidado, cuidado amb l'escudella, eh? Sí. I el rostit. No, no tinguis, perquè no passa res. Bueno, eh? bueno, però que no se't cremi. No, no voldria pas. Bueno, bueno. Bueno, guapos. bon Nadal. Igualment. Bon Nadal, eh? Igualment. Bon Nadal. Igualment. Adiós. En un establí a fum, fum, fum. Ha nascut Sí. sí. Hola. Tarda. Hola. Vinga, ja és hora, eh? Tant de ratos aquí fem esperar. No, oh, no, ja. El rellotge corre, sí. Xacorre, eh? sí, sí. Escolta, si passes per aquí tindràs torrons i cava i no, bueno... No, no, ja, ja sap ell que de, de torrons poc. Cava, oh. encara. Bueno, I, bueno. I, i, bon, I bon cava, eh? <ríe> Molt bé, bona, què, vol, què voleu sentir? Eh, vull sentir, no sé si ho tens en Fran Sinatra, sí. la vida dels blanques. Sí, home. Aquesta, aquesta és molt mala Aquesta, aquesta Ai, si és a Sí, i tant, pel Frank Sinatra uh, Sí, sí, sí, sí la tenim, sí White Christmas, per franc Sinatra Aviam si és aquesta I'm dreaming Of a white Christmas Just like the one snow where the treetops glisten and kitties listen to hear sleigh bells in the snow Oh why Christmas With every Christmas card I ride May your days be merry and bright And may all Christmas' be wild. A... Eh, Na vides blanques uh, Frank Fica Sinatra. Blanque. Bueno, estem, no en... s'han begut després de la Olga perquè han molt ràpid, però molt jo li volia preguntar com se li presentaven les festes. Ja li i... preguntaré jo per I, I el rostit com ho teríem? Ja hem de dir que acabem d'encetar una ampolla de cava. Raül, Sama. comencem a brindar, sí, Pep. Tant. A veure, brindem. Molt bones festes. Ei, Raül, per tot el poble de Tiana, Pep, mira, oh vida, que tinguin oh tothom... Bona... Sí, mira. Bones festes, eh? I Fes et sembla brindar? que tenim una altra trucada, Raül, pot ser? Sí. Avui estamos que nos salimos, eh? Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Hola Joana, Hola, bona, tarda. bona tarda Bueno, primer de tot ens felicitarem tant l'Espanyol com al Barça Gràcies Quin partit el Barça Ja ho veig que us esteu celebrat Home, i a l'Espanyol també eh? sí, no, no. sí, sí, sí, ¿Vale? de moment anem bé eh? bueno. Bueno. bueno Quina cosa voldríeu? Què? Bueno, a veure A mi m'és igual, mira, volia demanar aquesta i l'Olga s'ha posat a meu. Veus? Vale. Sí, sí, avui la gent han començat a trucar molt d'hora perquè quasi no han pogut explicar res Bueno, ja explicareu després Sí, bueno. no? Sí. Bueno. A veure, doncs, pues, no sé Dónes una pla. pista, com la vols? Clàssica <laughs> o, o una mica eh, simpàtica? Home, a mi m'agrada que sigui clàssica, clàssica. Digue-li el que tenim clàssica. Vols que t'expliquem ja. el que tenim? Sí Jo I tinc eh, i... diverses cançons eh, d'aquest tipus en anglès eh, Tenim di Martin. Ah, el Dean m'agrada ja Sí, sí. Doncs mira, sí, tenim el, el Silent Night que és la, el Santa Nit sí. o, o el Silver Bell, les Campanes de Plata que també són molt nadranques Vale, doncs pues aquestes Sí, sí. Santa, nit. Un... Santa Nit Doncs pues vale. mira, Santa Nit pel Dean Martin Molt bé, molt bé doncs Joana, bona festes que, que no. vagi tot bé, eh Vigila, un... eh Sí, mira el cava, eh? Si passes oh, per aquí oh, et oh, una copeta Mira, si estigués ja presentable, baixaria Molt bé, però brindarem per tots vosaltres D'acord Vale, ja zurem. Adeu, Child. Holy Infant So tender Martin' Santa Nit, anglès, una orquestació molt, molt agradable, molt suau, s'hem aganjat gairebé amb la boca plena encara, sí. i sembla que tenim una altra trucada. Hola? Hola, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Menjant torrons, neules, sí, ja, i, i coca. Sí, reunir, I tenim una coca estupenda. Ho esperem, eh? I s'ha se sent tot el que dieu al sí. telèfon. Ah, sí? Sí. Mira, Escolta, sí. tenim una coca estupenda aquí, eh? Està bona? Oh, boníssima. Bueno. Molt bé, me n'alegro. No diré jo que no. Gràcies, eh? De res, de res. No ho sabia jo, que també hi havia cava. Sí, mira, sí. Ja eh, bé, pots passar no? per aquí prendre una copeta, eh? Estàs convidada. Manera. Estem de lujo. Vostè dirà. Doncs jo vull una cançó que, so que la setmana passada em van prendre, ah. ja, però aquesta ja. setmana doncs no. La iaia Dolores? La iaia Dolores, una cançó Ia... que no podia faltar mai per Nadal, Adeus. el seu amic Rafael... Sí senyora El tamborilero Sí, sí, l'encantava a la iaia Dolores l sí. Li agradava el Rafael a la iaia Dolores pues Sí senyora, posar. doncs ja escoltem el tamborilero al Rafael de, de fondo ja va sortint Ana, es presenten molt bé les festes? festes tota la dic família que, de Tiano Dic, es presenten bé les festes? Sí, sí? sí. Has de cuinar molt? bastant. Això, això és un l'empipador, eh? Que la persona de la casa hagi de... Cuidar no, bueno, i endreçar. Que, que aquí està. Les dues coses. Però Molt. bueno, de moment el Pep i a mi ens agrada força encara. Sí, Mentre sí. el corpo aguante. Eso, mi... Molt bé. Han un petó ben cara, fort no, i felicitats, ja eh? Moltes gràcies per trucar. Ja, que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Bueno. Ja. Le traen regalos en su humilde surrón. Nacido en un portal de Belén, el Niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, ropoponpon, -pon, pon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor de leer yo voy marcando con mi viejo tambor nada mejor hay que te pueda ofrecer su ronco acento es un canto de amor ropo pom pom ropo Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió... entrant tan bé el Nadal amb no, no, el cap, els torrons, les neules i no és de broma, eh? que no, és de veritat i de moment amb molta companyia, moltes trucades i direm que els torrons són fets de Tiana de les pasteleries de Tiana i les neules també estan boníssimes, jo aconsello tothom que vagi a les pasteleries que tenim aquí perquè ja són uns artistes millor no artistes. el trobareu, més no, lluny no, no, no. sí, però millor no aquests diem estan, aquella IMA que es... ara els hi farem entrar amb gana eh? que es desfà, que és tan cremadeta tan bo molt bé. Estan bons, eh? Molt bons. Doncs mira, anem a posar una de les cançons que teníem preparades de la nostra, de la nostra collita. És una cançó cantada per, per un català i un, un grup femení també català. Té uns quants senyets. És una versió en castellà dels Ingrid Bells eh, cantada per Josep Guardiola i la sermana Serrano. Són habituals del programa. Uh -huh. Ja penso s'agrada. Música Jingle, jingle jingle jingle bell Jingle bell Jingle jingle jingle jingle, jingle bell Jingle bell Jingle bell Nieva en el lugar y un trineo de hallar que son del cascabel Ba del nugal un trineu de cauï és on del cascade La nieve al caer Un velo tendiu Sobre el blanco tu Aggon el sol Es blanca la luz, como el alazán, Y a la tarde ter corre por el blanco mar. Jingle bells, jingle bells, lleva en el nubar. Y un trineo deja oír el son del cascabel. Jingle bells, jingle bells, lleva en el nubar. Y un trineo deja oír el son del cascabel. Jingle jingle, bell. Jingle, bell. jingle jingle jingle jingle ba Jingle jingle jingle jingle ba Aquí hi havia picarols, eh, Pep? Sí, picarols, sempre dius que vols picarols, picarols. picarols. Però és curiós per aquesta cançó, abans ho comentàvem a Microtancat, eh, és una cançó que està composada eh, l'any 1850, aproximadament. No hi érem. No, no era. I no era una cançó de Nadal, era una cançó dedicada a les carreres de cavalls, a les curses dels hipòdroms. Aleshores, al cap de molts anys es va fer molt popular, i quan hi aquests picarols de fons, van fer una nova versió, però ja passats molts anys, eh? dedicant-la a, a, a l'hivern i al Nadal no? no va néixer com una cançó de Nadal encara que ara la tinguem 100% com una cançó de Nadal Bueno, jo voldria una altra vegada repetir el número de telèfon perquè si hi ha algú que encara no s'ha arribat a temps o el que sigui, doncs pues mira és el 93 465 75, 79 i truqueu, el Raül us agafarà la vostra trucada si en aquell moment veieu que comunica però si per cas o, o parleu amb el, amb el Raül us dirà que us espereu un segon per si hi ha algú davant i ho arreglarem i us demanem si pot ser aquesta setmana estem dedicant a Nadal a les festes que venen perquè com que es passarà aquest programa a diferents dies, que sapigueu que que ho fem així d'aquesta manera escolta, i la setmana passada vam estar parlant dels Beatles, Pep, sí. te'n recordes que sí. vaig fer comentari que el dijous feia 31 anys que vam van, van Lennon, assassinar sí. en John Lennon? Vam que parlar... portes, portes alguna cosa avui d'ell? Sí, vam estar parlant d'una cançó dels Beatles, que una Nadala. Els Beatles normalment van gravar durant bastants anys uns missatges als seus fans que incloïen una cançó de Nadal. Nos tenim preparada, després de la trucada que hi ha ara, sí, la cançó que van gravar l'any 67, uh -huh. que era una Nadala, i, en el, i després de cantar la Nadala, un per un, els quatre Beatles feliciten els Nadals. Després la posarem perquè és molt curiós. Sí, perquè ara veig que tenim un, la ah, llumencesa, tenim... és que hi ha algú que s'espera. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Uh, com va el cava uh -huh. i els perrons? Escolta, Fer, passa't per aquí que menjaràs unes neules sí, ja boníssimes. M'estava tenint que, escolta... Doncs pues mira, tenim una coca que ens han enviat... Sí, ja n'hi ha prou, eh? Ens han sí. enviat... Bonissima, ja les neules, torrons de iema, un cava de tiana per xet Escolta, si ve qui algú, serà convidat estem, eh? bueno, estem de No, no m'ho digues dues vegades que I, si diem, I si diem alguna tonteria, que sapigueu per què la diem sí, ja. serà, serà més cap al tard, això sí. bueno, A veure, -me. jo eh, avui me'n vaig un extrem a l'altre mm, Si pogués ser, el cant dels ocells Sí o si no, <laughs> los peces del el río la van no. Home, jo, jo, <laughs> jo, jo, sí, jo crec si que sí, hi ha el camp criar... dels ocells. Sí, sí, sí, sí. Sí? Hi ha el camp dels ocells? Hi ha ocells. Hi havia una versió de la victòria dels àngels, et sembla? Jo la que tinc és eh, una versió de l'Alfèrond d'Ostiarra. Perfecte. Un, Escolta, és un, Fe... És coral Figa. i és molt bonica. Sí, perdona, Pep. Fe, tenim... Eh, lo que tu ens vas demanar la setmana passada creiem, sí, creiem eh? jo, sí. Sí. però com que fem el programa especial i es passarà aquests dies de festes bueno, és que després hi vaig pensar després d'haver-ho dit sí. que esclar, aquesta cançó, aquesta nadala del Joan Ramon Bonet és una nadala protesta ah. després hi vaig pensar i potser no era dient per aquests bueno, dies no, no, no, no, no. Dia, no? jo diria que no és, no és la que he trobat jo eh? jo he trobat una que es diu nova cançó de l'amor perdut Ah, Igual doncs, no és aquesta, sí, eh? és, aquesta. No sé. és que fa tants anys que ni me'n recordo sí, sí, Jo l'he no escoltat I em sembla que era una cançó més d'amor que altra cosa El però pròxim va. programa te'l posarem eh? Molt bé, perfecte Fem molt bones festes a la família Loscos I Merlos I, i, merlos. I merlos, sí No, no això s'ha ah, de tindre en compte clar, eh? Que sí, que sí, que tot són portampera i no pot ser Igualment per vosaltres Felicitats, eh? bones festes, ja. bones festes. Adeu, Adéu, adéu usat un fragment del cant dels ocells és molt llarga l'obra sincera molt, bonic, eh? molt bonica, amb una versió de l'Ofion d'un hostiarra que és, a mi m'agrada moltíssim perquè és una orquestació molt molt discreta i un cant corel molt bonic i sentir-los cantar en català sí, és, és, és molt, és molt és marco eh? en català. molt bé, doncs com deia bueno, la fe deixa'm dir una cosa felicitats a l'Anna per la coca que és, bueno, de les que he menjat de les millors, eh? Mol bona moltes gràcies per la part que em toca <laughs> Mira, hi ha una altra trucada. Hola. Hola, bona tarda. Bona, tarda. bona tarda. Uh, sóc la Laura. Hola, jo, Laura. Jo, jo he conegut ja. Sí. Què tal, Laura? Molt bé. Mira, de moment felicitats a les festes. Gràcies, igualment, ja. igualment, bon Nadal. Bueno, que els reis moltes coses, ah, sí, que no? tot Ah, eh? sí, fer molt d'abundància, sí. uh, jo podria si teniu alguna cosa, alguna nadala per l'escolania de Montserrat. Jo diria que sí. Què tal, Laura? Jo que pues molt sí. bé, ja veus. Bé? Sí, sí. Eh, esperant el esperant Nadal, que el que no reix, és el Sant Esteve, el Un, Reis... Una reix. cosa més alegre com el Rebadà o sí, sí. el, el de sempre congelat. Al desembre congelat. Al desembre congelat. Sí. Molt bé. Doncs pues mira, l'Escolania et cantarà per tu. Molt bé. Pues el tenim. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies bueno, bones festes. Fes Laura. Gràcies que igualment. vagi molt bé, eh? Cuidada amb sorrons. No, ja vagilaré, ja. Vagila, vagila. Sí. Que els tens molt a prop. Sí, però no són per menjar, aquells. No. Bueno. Adeu, siau. Adeu. Adeu, Laura. Molt bé, que ja? sempre congelat. Mira. I avui sí que feia fred aquesta matí, eh? Això has dit, Pep. Ja estem a les festes de Nadal, sí, sí. ja tothom està celebrant-ho. Escolta, una pregunta. Tu sí. ets dels tipis que feu el dinar típic de Nadal o no? jo faig dinar de Nadal, el que passa que no Però sempre... El caldo, la no cardolla... Sempre, o, o, per, o per Nadal o per Sant Esteve, caldo el... i cardolla. I els canelons? Dos. També el que passa que a vegades en lloc de l'escull de, de Can fem sopa de ceba fem alguna, alguna de tipus, molt i ens movem amb els per, menjars perquè tradicionals perquè la meva família són del el caldo el dia si de tots els canons si no és per Nadal, camions. és per Sant Esteve, toca això. Sí, sí, sí. Això, això, això és inequip el pobre que està a la cuina eh? sí, bueno. sí que... entre, tots, entre tots ho fem Tot, ah, la, la, la dona treballa més com així sempre. ets un marit d'aquests que ja veig que col·labores no, no, sí, eh? si m'ho preguntes a mi diré que sí si li dius a dirà que no <laughs> Dic, molt normal Molt bé ja bueno, pues ens anem imaginant que hem entrat ja al Nadal i que ho estem celebrant, però a sí, de... jo, escolta, em fa la impressió que estic a Nadal ja amb el cava, els sí, sorrons, sí. les neules anem, anem, anem en camí anem, anem en camí Raúl donar-li donar les gràcies al Raúl. eh, us, uients de Tiana us haig de dir que també pren cava eh? se li han posat unes galtones vermelletes, està rient està rient aixas el, el cava és, és... <ríe> Raúl. És el millor molt tècnic, bé, jo sempre dic bé. del Bassos cap aquí no trobar cap tècnic millor <ríe> Ens ha servit allà el cava eh? sí. Com hem dit abans teníem una cançó dels Beatles que jo no em vaig avui sense posar-la Posa-la Al final de la cançó escoltareu els Beatles un per un que us felicitaran les festes És una cançó que és de l'any 67 i forma part d'un disc de Nadales que estan recollides les felicitacions que feien ells pels seus fans És un clàssic? No és massa coneguda, eh? però és un clàssic Beatles, clàssic. Molt bé. Christmas Wish you everything you for Christmas. John Lennon saying the Beatles, have Christmas George Harrison speaking. Like very, very Christmas Starr, like say, Christmas really happy to all listeners. Pues <laughs> doncs, eh, era el Christmas sonor dels dels Beatles. Mira quines coses, eh, i a través dels anys eh, hi ha aquest recull que la gent ho poden sentir en aquell moment que ells felicitaven cada any, en els seus fans. Sí, la que és que són, són discs que hi ha molta gent que no els coneix perquè són molt de col·lecció, es van editar una mica així de tapadillo, però bueno, són, hi són, són, són, es pots trobar bastant, amb bastanta facilitat, no? Bueno, Pep... Quines cançons més tenim per avui? Jo, jo tinc dues trampetes avui. Hi han dues cançons que no són de Nadal, però que per mi eh, l'essència del que diuen és, és una mica l'essència del Nadal. No, no, no del Nadal de, de llumetes i colorins, sinó del Nadal una mica més seriosament parlant. No? Una de les que volia posar és d'un compositor català, per mi un dels millors compositors catalans, que és Pep Sala, de... Ara... Estimes, eh? uh, és, és, cada ja vegada m'agrada més ja ho sé que t'agrada molt estic, pel... a, estic entrant al en detall de moltes cançons d'ell perquè quan parles d'ell parles amb la boca grossa que, i amb un somriure és, eh? és un, una persona que he pogut conèixer no fa massa temps i has parlat amb ell i, i em, va, em va conquistar el seu caràcter un tio molt amable, molt obert, molt franc i realment com a persona és un molt, molt molt molt simpàtic i, clar, real de conèixer-la una mica i anat aprofundint en les seves cançons i em vaig trobar una que em va agradar moltíssim la lletra. Us demanaria que l'escoltesiu perquè eh, diu eh, una mica el que hauria de ser eh, l'esperit del Nadal, no? És una cançó que es diu El que senties per Nadal i per mi és una cançó com poc que han escrit sobre, sobre el que és el Nadal. els ulls i o el que senties per anar. Màqueta, molt maca, a mi a més a més, no, no s'ha sentit no, no, no, no cançó, són cançons eh? Eh? que no són massa conegudes de la teva sala i bueno, i... És que ens hem posat una mica massa seriosos i nem per un Nadal més una, una, mica més, una mica més alegre, més caribenyo que, que hi hagi eh. algú que pugui ballar-ho a casa a Célia Cruz i la sonora matancera, Nadal amb ritme de xa xa es diu el xa -xà -xà de la Navidad el, Célia... el podeu ballar, eh? El podeu ballar, eh? Sí. En ritmo de alegre cha cha la nueva navidad Felicidad es para ti en esta navidad Te doy en ritmo de alegre Tata Tata para ti en esta Navidad te doy en ritmo de are Tata Tata Molt bé, que, eh, la filla Prouf, eh? molt, molt bé, aquesta cubana de tota la vida que ens va deixar aquestes cançons tan boniques sí, sobretot... I, i que també va cantar aquest tipus de, de cançó de Nadal sí, no, no masses, però bueno, és, és un, una cançó de Nadal diferent eh? Què Raül? Bé, després del cava, de tot el que estem menjant, estem dintre del Nadal ja, eh? O sigui que... Falta una coseta per estar a Jo crec que sí. Aquesta és la típica de Nadal. Aquesta també. és una cançó que no, no, no és una típica cançó nadalenca sí, però sí que tots els que tenim certa edat, ja, ja, tothom la cantava tot el més de 20 anys ha sortit amb, una, amb, una amb una anuncis també sí. perquè esperaves el parent aquell que venia i tal i qual exacte eh? en Luis Aguilé. Luis, Aguilé. Luis Aguilé ven a mi casa esta Navidad sí senyora Tu que estás lejos de tus amigos de tu tierra y de tu hogar y tienes pena pena en el alma porque no dejas de pensar tu que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa vida. Que soy muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche el te acompañará. Paladiar no solo por esas calles. Que riendo te aturlinde. Ven con nosotros ya nuestro lado. Intentar sonreír. Por eso hay muchas coses. Més. Vèn amic vida. Or és hoies moltes de Meyado Sí, sí, és tan les Ven que hem ridut sempre i jo per mi he sigutar un petit homenatge a Lluís Aguilé, perquè com el nostre programa es diu l'embalat, ell Anava per les festes majons i també va estar a l'embalat de Tiana. Sí, sí, perquè jo aquell dia que va estar aquí a Lluís Aguilé tenia uns coneguts argentins i van voler una saludar, ens va atendre estupendament bé... Va estar molt amable amb tots nosaltres i, a més, va ser una persona molt cordial i, i que va anar de moltes festes majors. Sí, sí, ja molt eh? Allà on t'estigui, li enviem aquesta cançó. Doncs també bueno... de festes majors, Carme, de eh? festa major. Un altre conjunt que va vindre amb moltes festes majors, Diana, i sí. que jo esperava que algú dels, dels veterans del C programa ho demanés eh? aquesta cançó. No, no és una cançó típica de Nadal, però sí que parla del Nadal. Eh, és la cançó dels Diablos, Mandacrismes. Eh, va ser molt, molt famosa a mitjans dels 70 i parla del Nadal, també. I a més a més enviem un crisme a tothom. A tothom, evidentment. Unos consejos, palabras de amor, Unes lágrimas. Todos tenem moment i razón Para recordar El tiempo destruirá Los sueños de cristal Manta Christmas que quiero ocultar la nostalgia. Días que fueron y nunca serán, no se vuelve atrás. Su mundo quiso hallar y no la hace olvidar. Bueno, després de, de sentir aquesta Santa Claus que els crismes i tot això... Sí, vull dir que... ara anem amb un Santa Claus més mogudet d'un disc de, de Luis Miguel, un cantant sud-americà també, que és una versió molt mogudeta del Santa Claus i que és corteta, la posarem abans de despedir-nos a tots vosaltres i l'escoltem ara ja, i darrere d'aquesta ja ve la, la, la traca final. Molt bé, doncs endavant. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué Santa Cruz llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar darte de él, pues te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Tan a la ciutat. Jo certa quan duerme, se mira por no pues doncs. bueno, ja estem arribant quasi al final del programa i Pep, sí, ens despedim de, de tots. Volem desitjar unes bones festes a tots. a tots. Aquí ens trobareu quan tornem a començar l'any, perquè hi ha unes vacances una abraçada a tot el poble de Tiana que tingueu bones festes i Raül, vine cap aquí que hem d'acabar de per brindar per la santa paciència que tem aguantar nos Va, Raül. i per acabar, espera, que la... punxi l'última cançó ja ens, ja i, i, i brindeu amb el cava i una abraçada a tothom per i, acabar... i, gr i gràcies Pep, a tothom no, no, per tothom i eh? bones festes i per acabar, un consell, que és el títol que porta aquesta cançó que són els secretos, que es diu Volver a ser un niño, tornem tots plegats a ser per Nadal, amb sí. aquella il·lusió per Nadal i per Reis, i tornem a disfrutar les festes igual que com érem petits. Pues sí. Molt bones festes de tothom. I esperant els Reis. Bones festes de tothom. Graciosa, que apaga el tono de la rosa ese brillo que te vuelve un niño llegaste como si tal cosa después de andar a la deriva turbios de bebida. Un chiquillo falto de cariño. De pronto todo es tan sencillo. Sencillo. Volver a ser un niño. Volver a ser un niño. ser un niño Después del tiempo que he perdido En aventuras sin sentido Me siento solo y a la vez perdido Solo porque me ha sonreído un niño volve